5 серпня не заспівали пташки. Сонце ледь пробивалося крізь зімлу, зате над лісом висіла комета завбільшки до воза, оторочена вогненними язиками. Нюхмумрикові зовсім перехотілося грати на гармонії. Він крокував, глибоко замислившись та замкнувшись у собі. Інші також примовкли. Лише чмих час від часу скиглив, бо у нього боліла голова. Було пекельно гаряче Ураз ліс закінчився І перед ними пролягла безмежна пустеля З подовгастими піщаними дюнами Між якими подекуди стирчали віхці дикого вівса Мумітроль спинився і принюхався Я не відчуваю запаху моря, мовив він Тут погано пахне Це пустеля, похмуро зронив чмил. У Устелям, які збіліють наші кості, їх ніхто й ніколи не знайде. Мені болить голова. Ноги в'язнули в піску, вони брели далі з одного гребеня дюни на інший. Погляньте. вигукнув хропусь. Он сунуть вервечкою гатівнати. Гатіфнати не змигну вдивлялися в горизонт і неспокійно вимахували лапками. Вони прямують на схід, зауважив хрупусь. Мабуть, певніше податися вслід за ними. У них інстинкт, вони знають, куди йти. Але наш будиночок на заході, заперечив метроль. Мама з тато мешкають на заході. І він, не звертаючи зі шляху, рушив прямісіньку у бік долини мумітролів. А тепер мені хочеться пити, знову заскигли в та ніхто навіть уваги на нього не звернув. Піщані дюни стали нижчими. Навколо все було вкрите морськими водоростями, що червоно світилися у відблисках комети, дрібними камінцями, мушлями, уламками березової кори та деревини, корками, всім, що можна знайти на морському узбережжі. От тільки самого моря бракувало. Вони стояли, тісно притулившись один до одного і знетямлено дивлячись поперед себе. Там, де мали плюскотіти м'які аквамаринові хвилі моря і вигойдуватися на гребенях чайки, зяяла прірва. Звідти здіймалися до гори неприємні гострі випари, а в глибині щось булькало і бродило. Берег біля самих їхніх ніг западався урвищом, затягненим зеленим болотистим слизом. «Море зникло!» Ледь чутно прожибоніло хробся «Чому зникло море?» «Не Добре. знаю!» Умітроль теж розгубився «Добре, що ми не риби!» Бофнув чмих, намагаючись зберегти задиркуватий тон А ньох мумрик сів у пісок і обійнявши голову лапками затужив «Чудове море! Усе пропало! Не буде більше ні розваг під вітрилами, ні купання, ні улову великих щук, не буде шторміва, ні прозорої криги! І місяць ніколи більше не милуватиметься своїм відзеркаленням у тихій воді! І берег уже не берег! Усе пропало Мумітроль Мумі-троль примостився поруч і спробував його розрадити. «Море повернеться!» Усе повернеться на свої місця, як тільки комета полетить собі геть. Повір мені!» Але Нюхмумрик не вірив. «Як нам потрапити на протилежний бік?» Несподівано запитав Хропусь. «Ми не встигнемо обійти прірву за два дні!» Відповіддю йому було мовчання. «Треба зібрати нараду!» – стрепенувся Хропусь. Я пропоную себе за голову й секретаря. Хто які має пропозиції? Перелетіти, мовив чмиг. Обійти, запропонував мумітроль. Не миліть дурниць, урвав їх хропусь. У нас немає часу на дурниці. Ваші пропозиції одноголосно не приймаються. Висувайте нові. Сам висувай, просердився мумітроль. Інших можливостей не існує. Так і запиши у своєму обдертому зошиті, що після прильоту комети від нас залишиться хіба мокре місце, бо вже навіть нюхмумрик не вірить у наші сили. Навколо запала цілковита тиша. Раптом нюхмумрик зірвався на рівні ноги. «Ми передибаємо провалля на ходулях і виграємо час!» «Вірно!» – підтримав його мумітроль. «Чудова ідея! Звичайно, ходулі!» «Покваптися! Треба роздобути ходулі, і тоді ми порятуємося і повернемося додому!» Усі кинулися на пошуки. Ніде не знайти стільки необхідних речей, як на морському березі. Мумітрой роздобув щоглу розламану навпіл. Хропся – держак відмітли та весло, ньохмумурик – вудку й флагшток, чмих – жертку й поламану драбину. А хропусь повернувся до лісу і виламав там дві однакові довжиною гілляки. Потім усі знову зібралися докупи, щоб опанувати мистецтво пересування на ходулях. Нюхмумрик чувся на ходулях, наче на власних ногах. І показував іншим, що та як слід робити. «Ширше крок!» – командував він. «Не думайте! Довіртеся своїм відчуттям! Не дивіться вниз, бо втратите рівновагу!» «Мені паморочиться в голові! Мене зараз знудить!» – скиглив Чмих. «Послухай, Чмиху! Існував лише один спосіб заспокоїти малого, і Нюхмумрик про це знав. Цілком можливо, що на дні моря лежать затонулі скарби. Скиглі я одразу ж перестала нудити. Погляньте на мене, згукала хробся. Я навчилася, я зуміла, я зовсім не думаю, лише відчуваю. Хто б сумнівався, буркнув її братчик. За вправами минула година. Врешті Нюхмумрик сказав. Тепер я вірю, ми впораємося. Час вирушати в дорогу. Я ще не готовий, мені ще треба повчитися, заблагав чмих, крить кома кинувши погляд на морське дно. У нас немає часу, не піддавався на вмовляння Юнюх Пильно вважайте на слизький намул та шпарини у дні. Ідіть за мною у слід. Вервечкою з ходулями під пахвами друзі зійшли у червоний присмирк провалля. Вони сковзилися і шпортилися в морських водростях і ледве бачили один одного у клубах вогких випарів Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що відповідальність за все повністю лежить на вас, запитав Чмих Так, так, пам'ятаємо, заспокоїв малогомометроль, не хвилюйся Перед ними розпростерлося дно мертвого моря Вигляд воно мало не втішний Розкішні корони морських водоростей, що колись погойдувалися у прозорій воді, тепер зів'яли й почорніли, а в подиноких калюжах відчайдушно тріпалася риба. У повітрі витав сморід. Медузи й маленькі рибки задихалися без води. Хропся металася на всі біч, підбираючи їх і зносячи до калюж. Ось так, ось так, примовляла вона, зараз вам полегше, як мені їх шкода. — І мені, — мовив Мумітроль. але ми не встигнемо врятувати усіх. — Хоч кількох, — гірко зітхнула хробся. Вона видріпалася на свої ходулі і рушила вслід за рештою. Комета з дна провалля видавалася набагато більшою й немов тріпотіла та мирих у водяних випарах Мертвого моря. Схожі на довгоногих комах, друзі все глибше і глибше спускалися в надра морського дна. Де-неде здіймалися велетенські скелі піщаника. Їхні вершини були колись острівцями, до яких приставали прогулянкові кораблики, а навколо у воді плюс котіла дрібна звірина. «Тепер ніколи не наважуся плавати на глибині», – зізнався нюхмумрик. Я уявлю собі, що таїться у безодні піді мною». Він зазирнув у розколину, де ще не висохла вода і вирувало якісь загадкове життя. Але тут гарно, моторошно й гарно додавню хмумрик. Подумайте лишень, тут не ступала ще нога жодної живої істоти. Он вона, зарепетував Чмих. Скриня зі скарбами! Ти ж казав, що на дні моря трапляються затонули скарби. Чмих відкинув ходулі й почав витягати скриню з піску. Допоможіть мені, кричав він. Вона замкнена і міцно застрягла. «Скриня надто велика!» – намагався погамувати запал малого хрупусь. «Ми не зможемо взяти її з собою. Любий Чмих, упоквапся! Дорогою нам трапиться ще не один гарний скарб!» Чмих, похнюпавши носи звідчою, поплівся за друзями. Скелі ставали вищими і недосяжнішими, а розпадини не – глибшими. Ходулі раз у раз застрягали у трішинах, просуватися вперед стало важче. Час від часу хтось перечіпався і поров носом. Друзі перестали розмовляти, мовчки брели, брели, брели. Раптом перед ними вигулькнув затонулий корабель. Бідолаха мав страшенно нещасний вигляд. Шогла зламалася, пробиті боки заросли мушлями та водоростями, та келаж забрала зі собою морська течія. Але жіноча фігура на носі збереглася і з сумною усмішкою дивилася кудись повз них «Гадаєш, їм пощастило врятуватися?» – прошепотів Чмих «Звичайно, навіть не допускав сумнівів йому мумі -троль. Вони ж мали рятувальні шлюбки! Ходімо, нато сумна картина!» «Зачекайте!» – попросив Чмих, зістрибуючись ходуль «Там щось блищить, певно золото!» Він заповз під корабельні уламки і почав відкопувати блискучу річ скупи водоростей. «Кинджал! Золотий! З коштовним камінням на державні!» Хропся нахилилася, щоб роздивитися ближче, і похитнулася. Вона нахилилася вперед, потім відсахнулася назад, пронизливо закричала і полетіла широкою дугою в чорне нутро корабельного руйновища. Мумітроль кинувся на порятунок. Він видряпався вгору за іржавілим якірним ланцюгом, ковзаючись на слизьких рештках водоростей, вибрався на палубу і зазирнув у темряву трюму. Де ти? Тут? тоненько заскімлила хробся. Поранилися? Ні, але мені страшно. Мумітроль зістрибнув у трюм. Вода сягала йому до пояса, тхнуло пліснявою. «Це ж мих у всьому винен зі своєю вічною жадобою коштовності. «Але я його не винувачу», – заперечила Хробся. «Мені також подобаються коштовності – і золото, і перли, і діаманти. Хто знає, може і на цьому кораблі вони є, може…» «Надто темно», – вирвав її метроль, «До того ж тут на кожному кроці чигає небезпека». «Твоя правда», – слухняно погодилася Хробся. Витягне мене нагору, будь ласка Мумітроль підсадив її до краю отвору Що там у вас? Гукнув нюх Мумрик Я знову врятована Радісно відповіла Хропся, досягаючи люстерку, аби пересвідчитися, чи воно не розбилося На щастя, люстерку уціліло і жоден рубін не відколовся У дзеркалі Хропся побачила свою намоклу гривку, чорний отвір на палубі, вушка Мумітроля, які стирчали з того отвору а поза його спиною, глибоко у темряві, щось, щось ворухке. І те щось усе ближче підкрадалося до мумітроля. «Обережно!» – скрикнула вона. «За тобою хтось крадеться!» Мумітроль озирнувся і побачив восьминога. Найгрізніше страховись комурів – велетенський спрут поволі підповзав до нього стемряви. Мумі-троль спробував видріпитися з паски, але деревина була надто слизькою. Він щоразу зісковзував і зрештою булькнув у воду. Хробся лементувала на повні груди, не випускаючи, однак, з поклюстерка. люстерка. Спрут невблагано наближався. Раптом він завмер і заблимав очицями. Дзеркальце упіймало своєю поверхнею палахкотливе сяйво комети і засліпило чудовисько. Восьминіг налякався, бо все своє життя прожив у пітьмі, у глибинних нетрях моря. А тепер темрява зникла, море зникло, та що найжахливіше, очі осліпли від нестерпного червоного світла». Восьминіг застогнав і, зіщулившись у найдальшому кутку трюму, затулив усіма вісьмома щупальцями голову. «Хробсю, ти врятувала мені життя!» – вигукнув мумітроль. «Та ще й в який винахідливий спосіб!» «Це сталося випадково, але я рада рятувала б тебе щодними від восьминогів!» «Це було б уже занадто!» – зауважив мумітроль. «Ходімо!» «Не хочу затримуватися у цій дірі ані на хвилину!» Цілий день мандрували вони пустелою вимерлого моря, сходячи все глибше і глибше. Тут зустрічалися велетенські глибоководні мушлі, ані трохи не схожі на ті, що викидає на берег прибій. Вони були дуже яскравими та барвистими, з численними зубцями і завитками. «У них можна і мешкати», – зауважила Хробся. Чуєте, як шумить всередині, Може, хтось там сидить і дихає? Це море, пояснив нюхмумрик Мушля пам'ятає шум моря Йому захотіло пограти, і він вийняв з кишені свою губну гармонію Але не зумів видобути з неї жодного звуку Водяні випари витіснили всі мелодії Це мені зовсім не подобається, засмутився нюхмумрик Тато полагодить тобі гармонію, як повернемося додому заспокоїв його мумітроль. Він майже все вміє лагодити, якщо має відповідний настрій. Ми неподалік найглибшої морської западини, попередив нюхмумрик. Будьте обережні. Водорості тут не росли. Морське дно, вкрите сірою багнюкою, стрімко обривалося у глиб просто перед ними. Навколо панувала велична німотна тиша. Зненацька дно зникло у безодні тіни та пари. Ніхто не наважився підійти до краю, щоб глянути вниз Друзі побрели уздовж урвища. Лише хробся озиралася, тужно зітхаючи Бо біля самісінького провалля лежала найгарніша морська мушля Вона біло мерехтіла у присмерку, і море співало у ній «Оближ», – мовив мумітроль, – «тут небезпечно Внизу причаїлися небачені чудовиська, вони чатують у багнюці» Настав вечір. Друзі збилися докупи, не слухаючи неприродну тишу. Усе навколо було м'яким, вологим та дивно-мовчазним. Їм бракувало звичних приязних звуків, які приносить зі собою надвечір'я. Шелесту листя під повівом нічного вітерцю, перегуку пташок, кроків запізнілих подорожніх, що поспішають додому. Розпалити вогонь було ніяк тож вони боялися заснути посеред зачайних небезпек, що могли чигати звідусіль. Урешті видряпалися на високу скелю, на вершині якої почувалися трохи безпечніше, і повечеряли рештками хрустких хлібців із хрупусевих запасів. Момітроль викликався першим стояти на чатах, ще й відчергувати замість хрупці. Всі позасинали, тісно притулившись один до одного – а він вдивлявся у пітьму, що запала над пустелою мертвого морського дна. Підсвічене сяйвом комети, воно здавалося червоним, однак тіні залишалися чорними, мов оксамит. Момітроль оглядав похмурий краєвид і думав, як же, напевно, потерпає від страху земля, спостерігаючи за наближенням палаючої вогненної кулі. Він думав про те, як страшенно любить увесь світ з лісами й морями, Вітрами й дощами, сонячним сяєвом, травами й мохами, а ще про те, що жити без цього неможливо. Але потім він згадав про маму і вирішив, що вона неодмінно придумає, як зарадити лихові. Чмих прокинувся і сказав, «Завтра вона прилетить». Усі подивилися на кумету, навіть хробся, але боязко з-під гривки. Комета в короні з вогненних язиків стала загрозливо великою. Від спеки вся волога випарувалася, і тепер було видно далеко навкруги. «Доброго ранку!» – привітався нюхмумрик, натягуючи капелюх на вуха. «Нам часу дорогу!» Близько сніданкової пори їм встрінувся на велосипеді домовичок з дитям у торбі за спиною, з валізкою на багажнику та гронами торбинок на кермі. Думовичок аж пащив від напруги і мовчки витріщився на них. «Привіт!» – гукнув мумітроль. «Ти мене не впізнаєш? Перебираєшся в інше помешкання?» Думовичок зліз з велосипеда і, ледь переводячи дух, затрухтів. «З долини мумітролів уже всі накивали п'ятами. Ми не маємо наміру чекати, доки прилетить комета і настане кінець світу». «Хто сказав, що комета впаде в долину?» – запитав хропусь. «Он датер. А як же мама з татом, скрикнув мумі вони ж чекають на мене. Так-так, нетерпляче перебив його мову домовичок. Вони сидять на ганку, але це мене не стосується, зрештою ти не встигнеш туди добратися. І домовичок з розчухраною чуприною покутив далі. На якусь хвилю друзі завмерли, безпорадно переглядаючись. Валізка, сказав урешті решті нюхмумрик, торби й пакунки у таку спеку. «Ходімо!» Віддалік вони бачили сотні гетіфнатів, які брели на схід. Усе морське дно, доки сягало оку, шумувало біженцями. Дрібна живність та повзики, мишечі родини й тролі-моховички, лісові звірята – усі втікали з долини момітролів. Одні йшли пішки, інші більш налякані, бігли стрімголов, а великі родини пхали тачки чи тягнули навіть вози. Дехто й свій будиночок прихопив. Усі нажахано позирали на небо, мимохідь кидаючи коротке привіт. «Дивно», – сумно мовив мумітроль, – «я знаю багатьох із них. Ми так давно не бачилися, а вони й словом не хочуть перекинутися. Хоч є багато чого розповісти, бо налякані», – пояснив нюх мумрик. «Дурниці», – відмахнувся мумітроль, – «удома все рідне. Чого там боятися?» «Очевидно, ми страшенно хоробрі!» – вигукнув чмих, вимахуючи своїм кинджалом, аж заблискотіло коштовне каміння на державні. «Не такі вже ми хоробрі!» – задумливо мовив Мумітроль. «Просто звикли до цієї комети. Вона майже наша знайома. Ми першими довідалися про неї, бачили, як вона росте і стає усе більшою. Уявляєте, яка вона самотня!» І, напевно, почувається іще самотнішою, знаючи, що всі її бояться Докинув чмих Хропся вклала долоньку в долоньому мітролеві Якщо ти не боїшся, мовила вона, то й я не боятимуся Нарешті друзі дісталися протилежного берега моря вони повідкидали в свої ходулі, качалися у піску, бігали лісом, галасували сміялися, хапаючи одне одного в обійми. – Ми майже вдома, – радів мумітроль. – Поквапмося, скоріше, мама і тато чекають нас на ганку. Але до дому було набагато далі, ніж вони собі думали. У лісі їм зустрівся ще один гемуль, який сердито буркутів сам до себе, тримаючи на колінах альбом з марками. Розгардіяш і суета, бубунів він Лемент і паніка, і ніхто не може мені пояснити, що відбувається Доброго дня, привітався мумітроль Чи не родич тобі гемуль, який захоплюється нічними метеликами? Двоюрідний брат по батьківській лінії, буркнув гемуль, ледь приховуючи свою неприїздь Справжній осел, ми більше не родичі, я анулював наше знайомство Чому? здивувався чмиг Бо він має надто одностороннє захоплення. Для нього нічого не існує навкруги. Лише комахи, комахи, ще раз комахи. Може настати кінець світу, а він навіть не помітить. Але ж саме це і відбувається, озвався хропусь. Аби бути точнішим, кінець світу настане завтра о восьмій годині сорок дві хвилини. Що? Крикнув Гимуль. Отже знову цілковитий розгартіяж. Я увесь тиждень впорядковував свої марки, не минув увагою жодного водяного знака. І що тепер? Забрали мій стіл, вихопили з-під мене стілець, замкнули хатину. І ось я сиджу тут зі своїми марками, покинутий на призволяще і ніхто не пояснить мені, в чому справа. Шановний Гимуль, Виразно і дуже поволі заговорив до нього Нюхмумрик Справа в тому, що завтра прилетить комета І зіткнеться з землею «Зіткнеться?» – повторив Гемуль «Це має щось спільного з колекціонуванням марок?» «Аж ніяк! Комета збожеволіла зірка з вогненим хвостом І коли вона прилетить сюди, від твоїх марок нічого не зостанеться» «Ото нещастя!» – скрикнув Гемуль, підбираючи подоли своїх спідниць. Гемулі завжди носять спідниці. Чому ніхто не знає? Напевно, їм ніколи не спадало на думку, що можна одягнути штани. «Що ж мені тепер робити?» «Можеш приєднатися до нас», – запропонувала Хропся. «Заховаєшся разом з Марками у нашій чудовій печері». «У моїй чудовій печері», – угризнувся Чмир. Отак Гемуль помандрував укупі з усіма до долини мумітролів. Його товариство було досить обтяжливим, але що вдієш? Одного разу їм довелося повертатися на багато кілометрів назад у пошуках загубленої цінної марки. Двічі він затівав сварку з хрупусем, але про що вони самі не знали. Щоправда, обидва стверджували, начебто вели палку дискусію, але то без сумніву була сварка. Чмих брів осібно і незвично німував. Він думав про Кушеня. Чи не забувала мама Мумітроля ставити для нього наганку молечку? Ану ж Кушеня не зрозуміє, що любити йому слід Чмиха і полюбить натомість маму Мумітроля. Ластитиметься воно до його ніг, чи байдуже почала пе геть задеши до гори хвостика. Тих Кушенят важко збагнути. Надійніше нікому про нього не признаватися – «Обмежитися лише натяком, що у тебе хтось є, хтось, хто тебе дуже любить». Чмих неймовірно пишався, що за всю подорож ані разу не зрадив таємниці прокушення. «Чуєте?» – раптом спинився нюхмумрик і вийняв люльку з рота. «Здіймається вітер». Усі теж зупинилися і прислухалися. Далеко в лісі чулося завивання, яке раптом перейшло у пронизливий свист». Однак дерева навіть не врухнулися. «Погляньте!» – зарепетував хропусь. Високо над верхівками дерев нависала величезна хмара, яка то підіймалася, то опускалася, затьмарюючи червоне небо. Раптом вона впала у лісову гущавину. То були коники-стрибунці, мільйони велетенських зелених коників-стрибунців, які заходилися пожирати ліс. Вони мололи шелепами, аж тріщало все навкруги Перемелювали одне дерево за іншим Гризли, рвали, шматували, роїлися, стрибали і повзали Хропся видрилася на камінь і верещала не своїм голосом «Не кричи!» – намагався заспокоїти її братчик «Це лише коники-стрибунці! Ти ж бачила вже такого! Він грав на скрипці на балі!» Але ж від них тут роїться Скрикнула Хропся Коники-стрибунці не рояться Це неприродно для них Сподіваюся, марок вони не їдять? з страхом запитав Гемуль, притискаючи до себе альбом з марками Чудовий ліс! Мало не плакав Мумітроль На що він тепер схожий? Дерева перетворилися на голі, обдерті від кори цурпалки А під ними чорніла знищена земля Квітка за вушком хробці залишилася єдиною живою рослинкою. Так само зненацька, як і з'явилася, хмара голодних коників-стрибунців здійнялася в повітря і зникла в західному напрямку. Ліс знову огорнуло тиши. Хропусь щось занотовував у своєму зошиті. «Катастрофа номер один», – писав він. «Чи знаєте ви, що поява комети завжди призводить до катастроф?» «Що таке катастрофа?» – запитав Чмих. «На шесть окоників з трибунців, чума, землетруси», – пояснив Хрупусь. «А ще цунамі, циклони і таке інше». «Галас елемент одним словом», – пробурмотів Гемуль. «Мані хвилини спокою». Друзі побрали далі з плюндрованим лісом. Тільки б вони не зжерли садок біля хати, благав подумки Мумітроль. Мама помре з розпачу, а татова плантація тютюну. Любий, Нюхмумрику, заграй щось, попрохав він. Хай навіть щось сумне. Моя гармонія зіпсувалася, мовив Нюхмумрик. Лише кілька тонів можна видобути з неї. То заграй те, що залишилося, не відступав Мумітроль. І тоді Нюхмумрик заграв пісеньку віллері Валена. Вілл. «Вал, ніч, тем, година, ти сама, зму, дому нема». «Жахливо», – зауважив Гемуль. Ледь переставляючи змучені ніжки, друзі мандрували далі. Надвечір знявся вітер. Спершу це був звичайний різкий вітер, та згодом він набрав сили і сягав уже п'яти-шести балів. Невдовзі сила вітру досягла семи балів, а тоді почався ураган – який застав подорожніх посеред великої трясовини «Катастрофа номер два!» – вигукнув хропусь і помахав своїм зошитом «Циклон!» Порив вітру, вихопив у нього з лапок і поніс угору зошита з усіма інструкціями та порадами Як поводитися, щоб порятуватися від комети «Нас занесе ураганом просто додому!» – зрадів мумітроль «Яке щастя, що він дме у потрібному напрямку!» Буря завиваючи гнала їх через болото Вітер намагався зірвати капелюха з головиню хмумрика Відривав від землі чмиха і заніс у піднебесся медаль Мумітроля Я боюся, хлипала Хропся, тримай мене за лапку Мумітроль і мить не відпускав її лапку Якби у мене була велика повітряна куля, думав він Ми полетіли б додому просто в обійми мама і тата у цю мить завулав Гемуль, та так, що де там з ним змагатися навіть проти туманній пароплавній сирені. Ураган вихопив у нього альбом з марками, і той полетів у світи з усіма раритетами, серіями та водяними штемпелями. Тріпочу птаха, і зникаючи у високості. Гемуль кинувся навздогін, його спідниці надулися вітром, лопотіли і ляскотіли, Гимуля, схожого на величезного паперового змія, теж, напевно, занесло би бозна куди, якби він не зачепився за кущ. Отам він сидів, натягнувши свою хламиду на голову й оплакуючи втрату. За якусь мить Гимуль відчув, як хтось шарпає його за руку. Не чіпайте мене, проскімлив він. Я втратив свій альбом з марками. Знаю, мовив мумітроль, мені дуже шкода. «Але, на жаль, ми мусимо позичити твою сукню. Зробимо з неї повітряну кулю. Нас чекають удома, а комета вже зовсім близько. Зніми, будь ласка, свої спідниці». «Дайте мені спокій!» – істерично заврищав Гемуль. «Ні слова про комети! Ненавиджу комети!» Ураган тим часом сягнув уже десяти балів. Від горизонту сунула чорна спіраль смерчу. Все ближче і ближче – «Знімай хламиду!» – закричав Нюхмумрик. Ніхто не чув, що саме відповів Гемуль, але ніхто, правду кажучи, не прислухався, бо сказав він, напевно, щось дуже мерзотне. Негаючи часу, друзі роздягнули Гемуля, знявши сукенку йому через голову. То була дуже велика оздоблена торочками, воланами сукня, яку Гемулю спадкував від своєї тітки. Достатньо було стягнути комірець та позв'язувати рукави, і чудова повітряна куля готова. Чорна хмара смерчу була вже зовсім поруч Міцно тримайтеся за поділ, скомандував Нюхмумрик Зараз полетимо вслід за твоїми марками Усі вхопилися за торочки гемуливої хламиди Ураган підняв їх у повітря саме за мить до того Як на трясовину прикотився смерч і погнався за ними навздогін Земна твердь зникла під ніг Усе навколо потемніло і полетіли вони далеко-далеко на захід, на зустріч сутінкам та ночі. Незадовго до півночі циклон охляв. Повітряна куля поволі опустилася в ліс і зависла на високому дереві. Усі мовчали, приходячи до тями. Сиділи, скоцюрбившись на гілках, вдивлялися у червону пітьму лісу і не слухали, як віддаляється циклон. Усе далі й далі. Під кінець до них долинав лише слабкий посвист, а потім усе стихло. Першим озвався Нюх Мумрик. Як чуєтеся? Мені здається, що це я, відгукнулася найменша тінь. А може й не я? Лише якесь нещасне дрантечко, яке приніс зі собою ураган? Я ж попереджав, що все на вашу відповідальність. Та не бійся, то таки ти, сердито пирхнув Гемуль. Тебе не так легко позбутися. Хотілося би знати, чи існує хоч якась можливість повернути собі сукенку. Ось вона, повертаємо з великою вдячністю, мовив хропусь. А де хропся? скрикнув Митроль. Я тут, почувся її голосок з темряви, навіть люстерку зі мною. А я вберіг свого капелюха, розсміявся нюхмумрик і пір'я на ньому і губну гармонію. Гемуль натягнув сукню через голову. У вас, як мені видається, чудовий настрій, бурчав гемуль. Не терплю зім'ятих торочок. Та всім уже забракло сил на балачки. Друзі позасинали на розлогих гіляках дерева. Вони були такі стомлені, що прокинулися аж у 12 годині наступного дня. У п'ятницю 7 серпня панувало цілковите безгуміння та жахлива спека. Ніхто не знав, котра година, лише інстинктивно відчували, вже далеко не ранок. Комета виросла до велетенських розмірів і ні в кого не виникало сумніву, що прямує вона в долину мумітролів. Вогненні язики в її короні побіліли і засліплювали неймовірно яскравим сяйвом. Мумітроль першим злізи з дерева, обережно озирнувся на всі боки і принюхався. Тут зелено, Вигукнув він радісно. Тут ростуть квіти й трави, ліс ніхто не пожер. Вигляд у нього такий, як і повинен бути. А ще, мені здається, додому зовсім близько. Того дня кожний жучок чи мурашка, що найглибше заховалися в землю, а птахи зачаїлися у кронах дерев, чекаючи, що ж буде далі. Любо, сестричко, мовив хропусь. Чому би не заквічати твоє вушко квіточкою? Деже мило з твого боку, що ти подумав про це, відповіла хробся. Але щось мені не хочеться. Я боюся. Чмихові не йшло з голови кошеня. Чи сидітиме воно на сходах ганку? Скаже до нього хоч слово, чи лише моркотітиме? А може не впізнає його, бо ще надто маленьке? Чмих усе більше непокоївся та хвилювався, аж урешті тихенько зарюмсав. «Усе влаштується, ось побачиш», – підбадьорив малогунюх мумрик. «Але спробуй трохи прискорити крок, бо часу залишилося зовсім мало». «Мало часу», – вибухнув обуренням Гемуль. «Усі мало часу, усі галасують, ніде нема спокою на землі». Гемуль повсюди шукав альбоми з марками, обличчя у нього зморщилося від горя. Було нестерпно гаряче, а у них ні шматочка їжі, ані краплини води. Отак і брели понуро. «Дивні речі відбуваються, коли чогось дуже прагнеш», – думав собі мумітроль. «Я ось, скажімо, вловлю розкішний запах щойно спечених пиріжків». Мумітроль тоскно зітхнув та нараз зупинився і задерши до гори носа принюхався. А тоді кинувся бігти тільки п'яти замиготіли. Ліс порідів, запах пиріжків став відчутніший. І враз перед ним з'явилася долина мумітролів з блакитним будиночком, звичним та затишним, як і того дня, коли вони подалися в мандрівку. А вдома мама спокійно пекла кардамонові пряники. «Ми вдома! Ми вдома!» – голосував мумітроль. «Я знав, що все щасливо завершиться! Подивіться, но!» «Он місток, про який ти розповідав», – мовила хропся. «А ось там, напевно, дерево, по якому можна лазити. О, чудова хатинка і чудовий ганок». Чмих глянув на сходи ганку. Кошеняти там не було. Воно його не чекало. На кухні мами Мумі прикрашала прикрашало збитими вершками високий багатоярусний торт. Навколо торта гарними шоколадними карлючками було написано «Моєму любому Мумі -тролеві". А вгорі красувалася цукрова зірка. Мама мумі щось собі тихенько насвистувала і час від часу позирала у вікно. Мумі-тато стурбовано ходив з кімнати в кімнату, потерпаючи від нетерплячки. «Чому їх так довго немає? Уже майже пів на другу!» «Скоро надійдуть», – вгамовувала його мама. «Не хвилюйся, підніми трохи торт, щоб я могла витягнути з-під нього кондитерський папір». «Чмихові дамо облизати таріль, він це любить». Тату зітхнув і підняв торта. Не треба було їх відпускати, але хто ж знав. У цю мить до хатини увійшов ондатер і вмостився на дров'яній скрині. Як там комета? поцікавилася мама. Летить що духом? похмуро буркнув ондатер. Знайшли ви час торти випікати. Може, покуштуєте пиріжка? запитала мама мумітроля. Та. завагався ондатер. Хіба одного, доки чекаємо Після третього він сказав Здається, синок пані господині біжить через місце у дуже строкатій компанії Мумітроль. троль скрикнула мама і випустила з лап тортову лопатку просто в смітник І ви тільки зараз кажете про це? Мама чим душ вискочила на двір, тату у слід Он наш синочок, а оточмих а за ними купа незнайомих мамі й татові істот. «Як я за тобою скучила!» – цокотіла мама Мумітроля. «Худи тебе обійму? Які ж ви бозмарнілі та брудні! Я так тішуся! Невже це все насправді?» «Мамусю, татусю!» – захоплено розповідав Мумітроль. «Я бився з отруйним кущем і переміг! Чах-чах! Гіляки -чах, на всі боки! Залишився сам пеньок!» «Який ти хоробрий!» – похвалила мама. «А це хто?» Хропся, власне, її я врятував від отруйного чортополоху. Ось хропусь і мій найліпший друг нюх мумрик. А це гемуль, який колекціонує поштові марки. Усі обмінялися потиском лапок. Дуже цікаво, мовив тато Мітроля, колекціонування марок надзвичайно благородне захоплення. Це не захоплення, мій фах, буркнув гемуль, який сьогодні не виспався. Он як? Тату зовсім не образився То вам, напевно, буде цікаво поглянути на альбом з марками Якого вчора принесло вітром «Що?» – зойкнув Гемуль «Справді так воно й було?» – потвердила мама «Я виставила на двір дріжджове тісто, щоб воно підросло А вранці його обліпили бридкі маленькі липкі папірці «Липкі папірці?» – повторив Гемуль ізблід. «Заклинаю іменем усіх Гемулів, де вони?» «Сподіваюся, ви їх не викинули?» Підсихають он там. Мама мумітроля показала на набілизняну шворку на між двома кущами буску. Побачивши свій червоний альбом для марок, гемуль скрикнув від радості і притьмом кинувся до кущів, плутаючись у порваних торочках хламиди. «Щастить же декому!» Чмихові стало дуже гірко, бо кошеня не прийшло привітати його з поверненням додому. Він докірливо тицьнув лапкою на мисочку з молоком, яка стояла на ганку А молоко скисло Спека всьому виною, пояснила мама Усе псується в таку спеку, але інколи воно приходить посьорбити Любі дітеньки, час попоїсти Заходьте до хати і привітайтеся з ондатром. Чмих залишився в саду Він плазував попід кущами і кликав кошеня Шукав дровітні, шукав усюди і кликав, кликав Однак кошеня не прийшло. Чмих повернувся на ганок, де все товариство саме снідало і розмовляло про комету. «Ондатр каже, що сьогодні увечері вона впаде простісінько на наш городець», сказала мама Момітроля. «І це саме тоді, коли мені врешті вдалося відчистити овочі від бридкої сизої пилюки. Тож я навіть не прополювала грядки. Невже все світ справді чорний? Це ж ти Чмиху з'ясував?» «Звичайно», – трохи повеселів Чмих. Я все з'ясував. Коли прилетить комета, ми можемо заховатись у моїй печері Почекай, закричав Хропусь. З цього приводу треба скликати на раду Такі рішення не можна приймати з опалу Чому, здивувалися Хропсі, у нас немає часу на довгі балачки Перебираємося до печери разом з усім скарбом О, раптом згадав Чмих, ви ще не бачили мого кінджала то, може, перенесемо святковий бід до печери, запропонував мумі Влаштуємо собі пікнік Усі голосували, перебиваючи один одного та вимахуючи лапами Ачмих чмих необачно перевернув на скатертину склянку з молоком Урешті підвівся ондатор З вами неможливо мати справу Все це пусті ревені, бо коли прилетить комета Від нас навіть мокрого місця не зостанеться Я йду в сад «Полежу в гамаку і подумаю. Прощавайте, якщо нам не пощастить побачитися знову». І він пішов собі. На мить усі принишкли. Татому Мітроля глибоко зітхнув. «Не розумію, чому цей ондатор так гнітюче впливає на мене», – мовив він. «Третя година. Може, почнемо пакуватися? Місця в печері усім вистачить?» Тато глянув на хрупуся. «Чи не міг би ти взяти на себе організацію переїзду до печери?» Крупусь зашарівся від утіхи. «Я спробую», – сказав він поважно. «Але спершу роздобудьте мені зошит у клітинку або в лінійку, ручку, метр, а ще схему печери з перспективи пташиного польоту з усіма відповідними вимірами. Потім мені знадобиться список усього вашого скарбу». Позначте трьома зірочками найулюбленіші речі, двома ті, що вам подобаються, а однією ті, без яких ви можете обійтися. Мій список уже готовий, засміявся Нюхмумрик. Три зірочки, губна гармонія. Почалося велике переселення. Ондатер спостерігав за всім зі свого гамака, а Гемуль сидів під кущем бузку і сортував марки. Мама метушилася по хаті, шукаючи то мотузку, то обгортковий папір, спорожнила льох і зняла з вікон гардини. Шухляди зі столу громадилися на підлозі, постільна білизна лежала купою на подвір'ї. Муми тато вантажив на тачку валізи, клунки, торбинки, кошики і пачки. Хрупусь сидів на ганку за столом, устеленим списками та папірцями з обрахунками і організовував переселення. Він аж променів від щастя «Що робитимемо з мушлями навколо горядок?» – запитала Хропся «Неодмінно заберемо з собою», – категорично наполягла мама Мумітроля «Вони позначені трьома зірочками Любиш ми чи не зміг би ти віднести торти до печери, я не наважуся покласти його на тачку Ми не встигнемо викопити всі троянди», – попередив тату Мумітроля «Бери лише жовті», – погодилася мама, – «але їх необхідно взяти з собою» Вона бігцем кинулася на город повисмикувати редиску, хоча б найбільшу. Тато відкочував одну тачку за іншою на піщаний берег моря, а мумітроль з нюхмумриком зносили речі до печери. Цей переїзд було не зрівняти зі звичним переїздом на літування, бо дуже бракувало часу. Спека стала нестерпною. Мертвий берег осявало моторошне темно-червоне світло. Тато намагався не звертати уваги на примарний світ довкола. Він невтомно котив туди-сюди тачку і розмірковував, скільки зайвих речей нагромадилося вдома з часів його молодості. Інколи тато позирав на годинника. «Все», – подумав він, – «везу останній вантаж». Хай мама собі навіть не думає забирати ще й клямки від шаф та шворки від пічних заслінок. І татому Мітроля востаннє покотив тачку у долину. Він застав маму, коли вона намагалася витягнути на подвір'я ванну. Поруч стояв чмих з мисочкою молока. «Ви мене зовсім не слухаєте!» – сердився він. «Я вже тричі запитував, де воно!» «Хто?» – ну, важно озвалася маму. «Моє кошеня! Де моє маленьке кошеня, яке так за мною тужить? Ми мусимо його врятувати!» А, твоє таємниче кошеня, згадала мама, натужно волочачи ванну. А розумієш, мені хіба зрідка вдавалося побачити кінчик його хвоста? Воно приходило лише по ночах і випивало молочко. То воно не встигло полюбити тебе. Ні, це кошеня дуже незалежне. Не хвилюйся, воно дасть собі раду, коти завжди дають собі раду. Саме тієї миті з'явився тато момітроля, торохтячи тачкою. Це остання ходка, гукнув він. Уже пів на сьому, а нам ще треба залатати діру в стелі печери. Навіщо заради всього святого тобі здалася ванна? Вона цілком нова, пояснила мама. Ти ж знаєш, яка то втіха, поніжитися у ванні до того ж. Добре, згода, змирився тато. Залазь середини, я завезу тебе до печери. А де гемуль? Рахує свої марки, відгукнувся хропусь зі родинним фотоальбомом мумітролів у лапках. «Яким грубасиком був Мумітролю дитячому віці!» «Гемулю!» – покликав тато. «Стрибай до ванни, поквапся, бо комета летить!» Гемуль схопив в оберемок свій альбом з марками і слухняно заліз до ванни, а тату Мумітроля повіз їх на берег моря. Чмих останнім покинув долину. Всю дорогу до лісу він гукав кушеня, аж нарешті помітив його. Кушеня сиділо в моху і вмивалося. «Привіт!» – прошепотів Чмих. «Як справи?» Кошеня облишило умиватися і зиркнула на нього. Чмих обережно підійшов, простягнув лапку. Кошеня трішки відсунулася. «Я так за тобою тужив. Чмих знову простягнув до нього лапку. Кошеня відстрибнула на недосяжну віддель. Щоразу, як Чмих намагався підійти ближче, воно відсувалося, але не втікало. «До нас летить комета!» – мовив Чмих. Куди з нами, бо від тебе й сліду не зостанеться Хе! Пирхнуло Кошеня і позіхнуло Обіцяєш прийти? Суворо запитав Чмих Мусиш мені пообіцяти перед восьмою? Прийду, коли мені захочеться Відповіло Кошеня і знову заходилося умиватися Чмих поставив мисочку з молоком у мох Трохи постояв, дивлячись на Кошеня А тоді побіг до берега моря Друзі саме піднімали вану на скелю. Міцно тримайте і тягніть, командував тато мумітроля. Обережно, щоб не впали мені на ноги, не відпускайте. Вона вислизає, підставка для мила застрягла, репетував мумітроль. Мама сиділа на березі, витираючи спітніле чоло. Яке важке переселення, зітхнула вона. Що вони там роблять? поцікавився чмик. Ванна надто велика, пояснила мама, не поміщається в отворі печери Хурпусь хотів скликати з цього приводу на раду, але у нас мало часу Тепер вони намагаються витягнути ванну на вершок скелі, щоб затулити нею дірку в стелі Ой, лишенько Я зустрів своє кушення, повідомив чмих Воно пообіцяло прийти до печери перед восьмою От і добре, втішилася мама, я дуже рада А тепер під дупу застеляю ліжка в печері Ванна затулила отвір у стелі з точністю до чотирьох сантиметрів Їм дуже пощастило Потроху всі речі розташували всередині печери Вхід до печери мама заслонила ковдрою Гадаєш, ковдра витримає спеку, засумнівався мумітроль А ми її піддамо спеціальній обробці, заспокійав нюхмумрик Дістаючи з кишені маленьку пляшечку Погляньте, моя знаменита підземна сонячна олива Її жодна спека не страшна. Плями від неї залишаються? запитала мама. Раптом вона схопилася лапами за голову. А де ж ондатер? Він не хотів іти з нами, відповів тато. Водно торочив, що пікніки зараз не мають жодного сенсу. Я покинув його в саду і гамак йому залишив. Ой, -ой – зітхнула мама знову і заходилася готувати обід на примусі. Годинник показував за п'ять хвилин сьому. Коли всі вже пообідали і перейшли до сиру, ззовні почулося голосне чмихання З-під ковдри, яка затуляла вхід, з'явилася вуса та рийка О, ви таки прийшли, зрадів мумітроль Я не витримав у гамаку шаленої спеки, мовив ондатор Подумав, що у печері, мабуть, прохолодніше Він статечно пошкандибав у куток Моя кошеня по дорозі бачили? запитав чмих Ні та тому мітроля досяг з кишені годинника. Ми готові, зараз рівно восьма. Ще встигнемо покуштувати десерт, сказала мама. Шмиху, куди ти поклав торт? Десь там, показав малий куток, де примостився ондатер. Де це, десь там? перепитала мама. Я його не бачу. Може, шановний ондатер бачив нашого торта? Не бачив ні кошенят, ні тортів, роздратовано буркнув ондатер. Не бачив, не куштував і взагалі кошенята і торти мене не цікавлять, я думаю. Гемуль засміявся, не підводячи голови від свого альбому з марками. Маєте рацію, бурмотів він. Галас, соцільний галас і суєта. Але куди ж він подівся? Гець пантеличилася мама. Любить чмиху, сподіваюся, ти не всього торта з'їв по дорозі. Ні, він надто великий, запротестував чмих. «Ага, то ти його таки куштував», – гаркнув мумітроль. «Лише зірочку на верхівці, але вона була дуже твердою». І Собі відгаркнувся чмих та заповз під матрац. Нікого з друзів більше й бачити не хотів. Написали на торті моєму любому мумітролеві, а не моєму любому чмихові. Ти кошеня не прийшло, хоч уже минула восьма. «Ой-ой», – знову почулося мамине зітхання, – вона сіла на стілець, бо дуже втомилася «Самі прикрощи нині!» Хропся уважно глянула на ондатра «Чи не могли б вона хвильку встати?» – попросила вона Нащо? сиджу собі та й сиджу, нікому не заважаю!» – буркнув ондатр «Але ж ви сидите на торті муні троллят!» Ондатр аж підскочив і... «О, сили небесні! На що він заду був схожий!» А торт? А ось цього робити було не слід, вигукнув мумітроль. Торт спечений на мою честь. Тепер я клеїтимуся все своє життя, лементував ондатор. Я такого не стерплю, це ваша вина. Заспокойтеся, заспокойтеся, бгамовувала товариство мама. Від того, що на ньому посидів ондатор, торт не перестав бути тортом, хіба трішки змінив форму. Але її ніхто не слухав Нюх-мумрик заходився реготом Чмих, який вирішив, що сміються з нього визирнув з-під матраця і завришав Хай вашого черствого торта дідько вхопить Його мумі троли а не мені Ніхто навіть і не подумав, що кошенята також полюбляють сметанку Ось піду від вас геть і заберу зі собою кошеня Бо тільки вона мене тут любить він прослизнув попід ковдрою і зник. «Який жах!» – розгубилася мама. «Звичайно, треба було також написати моєму любому чмихові. Як я могла про це забути?» «Мусиш виправити свою помилку якимось гарним подарунком для крихітки», – серйозно мовив тато. Мама кивнула. Вона вирішила подарувати малому бабусині смарагди. «З них можна зробити розкішний ошийник для кошеняти». Нюхмумрик відслонив ковдру і визирнув з печери. «Піду, мабуть, пошукаю чмиха», – промовив він. «Зачекай», – стримала його мама. «Може, чмихові хочеться трохи побути на самоті. Невдовзі повернеться». «У чому справа?» – втрутився ондатор. «Нікого не цікавить, на що я став схожий?» «Ні», – широ відповів мумітроль. «Ми без вас маємо клопотів по вуха». Чмих був такий засмучений і розгніваний, що забув про свій страх і згадав про нього щойно у лісі. Дерева, здавалося, стояли обгорнені червоним папером. Ліс завмер у непорушності. Зникли тіні, земля розпеклася і хрумкотіли під ногами. Утішала Чмиха лише думка, що всі в печері приголомшені власною несправедливістю, і тепер їх точить нечисте сумління. Серце стугоніло йому в груденятах відляку, але він усе далі й далі заходив у ліс, розмірковуючи про негідну поведінку своїх друзів. Хай собі ховаються у його печері, їдять свій старий зачерствілий торт, а він, шмиг, єдиний в усьому світі, не ховається, хоча мало не мліє від страху. Чхати він не хотів, на всіх і на все, і на комету теж, на кошенят абсолютно на все. І враз назустріч йому вийшло Кошеня з задертим до гори хвостиком. «Привіт!» – холодно привітався Чмих і почвала вдалі. За якусь хвилю він відчув, як щось м'якеньке потерлося до його ноги. «О, це знову ти! Ти обіцяла прийти, не й прийшло. Бачити тебе не хочу!» «Чмихо, аго, чмихо!» – не відступалося Кошеня. «Погладь мене, бачиш, який м'якень?» Чмих вперто бурмосився, Кошеня заморкотіло. Лише його моркотіння чулося у безгомінному лісі. Чмих озирнувся навкруги, ноги йому затремтіли. Він загубив стежку і не знав, у якому напрямку залишилася печера. Скільки сягало око, усюди ріс мох. Нікому вже не хотілося десерту. І справа зовсім не в тому, що в торт домішалися ворсинки ондаторового хутра. Сам ондатор сидів у балі з теплою водою. Хвилина спливала за хвилиною. Котра година? запитав момітроль. Восьма двадцять п'ять, відповів тато. Я піду шукати, рішуче сказав момітроль. Дайте мені годинника, щоб я міг пильнувати за часом. Ні, не відпускайте його. Вигукнула хробся. Це необхідно, підтримала мама сина. Поквапся, кожна хвилина на вагу золота. Мумітроль прослизнув з-під ковдри на двір. Повітря над пустельним узбережжям було гарячим у печі. Він біг щодуху, біг і гукав чмиха, час від часу поглядаючи на годинник. Стрілка на хвилину пересунулася. У запасі залишалося одинадцять хвилин. Мумітроль стрімголов кинувся до червоного лісу, що сім кроків окликаючи чмиха. Нарешті дуже здалеку долинув слабенький крик. Мумітроль стулив лапки рупором і загорланив на повні легені. «Чмиху!» Чмих знову відгукнувся уже ближче. Вони навіть словом не обмінялися, зустрівшись, а щодуху помчали назад до печери. Услід під тюбцем бігло кушеня. А згори на них, на від віджаху долину мумітролів, летіла комета. Ближче і ближче. Ще шість хвилин. Ноги грузнули в піску, бігти було важко, рухи уповільнилися немов у поганому сні. Гаряче повітря опікало очі, висушувало горло. Та ось нарешті і скеля. Теж почервоніли від сяйва комети. Там стоїть мама, щось кричить, вимахує лапами, а вони відчайдушно дряпаються вгору. Вище, вище, лише три хвилини зосталося. Раптом стало прохолодніше. Момітролі лічмих з кошенням опинилися всередині печери, де мирно горіла газова лампа, було тихо і затишно. «Дозвольте відрекомендувати вам моє кошеня!» – мовив Чмих тремтячим голосом. «О, яке гарне маленьке кошеня!» – відразу заторохтіла мама. «Я маю для тебе подарунок, Чмиху. Мені хотілося подарувати тобі з нагоди повернення додому бабусині смарагди, але я забула про це у тому шарварку. Ти міг би зробити з них ушиничок для кошеняти?» «Смарагди!» – застрибав від утіхи шмих «Родинні коштовності! Кошеняті! Чудово! Я такий щасливий!» І тієї ж миті розпечена палаюча комета впала на землю Гасова лампа перекинулась на пісок і згасла Була рівно восьма година, сорок дві хвилини та чотири секунди з-під ковдри, скропленою сонячною оливою, пробивалося сліпуче червоне світло. Однак у печері панувала густа темрява. Міцно обійнявшись, усі забилися в найдальший закуток печери, не слухаючи, як гримотить метеоритний дощ по ванні на даху печери. Ондатор скоцюрбився у балі для прання. Гемуль лежав на животі, прикриваючи своїм тілом марки, щоб їх знову не розвіяло вітром. Скелою тилі пало і трясло. Комета завивала немов від страху, а, може, то земля нажахано кричала. Отак непорушно, обійнявшись, вони лежали дуже довго. На дворі луною розкочувався гуркіт, то розколювалися скелі і розтріскувалася земля. Час тягнувся невимовно довго. Кожен потерпав у душі наодинці з собою. Здавалося, минула вічність, а може й не одна, коли все нарешті стихло. Друзі напружено прислухалися, але на дворі насправді панувала тиша. «Мамо», – прошепотів Момітроль, – «уже настав кінець світу». «Все минулося», – заспокоїла його мама. «Може й настав усьому кінець, але це вже позаду». «Кінець кінцю». Каламбурив тато, намагаючись усіх розвеселити. Хропусь засміявся, і знову запала тиша. Мама знайшла газову лампу, запалила її, і всі побачили, що Кушеня спокійно мивається лапкою. Як було страшно, мовила Хропся. Ніколи більше й не подивлюся на годинника. Час складатися до сну, звеліла мама. Ніхто нині більше не розмовлятиме, ба навіть не думатиме про комету. А що вона накоїла, встигнемо побачити й завтра. Коли всі вляглися і понатягали ковдри на носи, Нюхмумрик дістав гармонію. Переконавшись, що всі звуки і тони низькі та високі повернулися, він заграв Колосков. Цю колискову добре знала мама, а тому стиха почала підспівувати Нюхмумрикові. Спіть, малята, споночіло, І розпушивши хвости Мчать комети знавісніло. У незвіданні світи Ви їх зможете узріти, Як летять у снах вони, А на ранок любі діти І не згадаєте про сни. Зазерне небесне око І до сонних Поміж хмарами високо Розбрелося стоягнят. Потроху в печері все стихло Шмих на хвильку прокинувся І відчув щось м'якеньке на дотик Біля самого свого носа То було кошеня. Він обійняв його І вони заснули удвох Мумітроль прокинувся І спершу не міг зрозуміти, де він у печері панував присмирк, пахло розхлюпаним газом. Нараз йому все пригадалося, він сів у постелі, решта ще спали. Мумі-троль навпомацьки дістався до входу, обережно відхилив заслону і визирнув на двір. Червінь зникла, небо було зовсім безбарвним, а навколо безгоміння. Мумітроль виліз із печери, сів на скелі, взяв у лапки один із метеоритів, яким ж бурлялася комета, і почав його розглядати з усіх боків. Уламок був чорний, з гострими боками і дуже важкий. Мумітроль глянув на неозорий піщаний берег і безводне море внизу. Все безбарвне та німотне. Мумітроль сподівався побачити жахливу бездонну діру в землі, якісь наслідки страшної катастрофи, а зараз навіть не знав, що й думати, тож йому було трохи лячно «Привіт!» – гукнув нюхмумрик Він теж виліз з печери і, сівши поруч з мумітролем, запалив свою люльку «Привіт, привіт!» – відгукнувся мумітроль «Невже саме такий вигляд повинна мати земля після кінця світу? Пустка і нічого більше?» «Кінця світу не було!» – мовив нюхмумрик я гадаю, що комета тільки зачепила нас хвостом, а потім полетіла собі далі у простори Всесвіту. Хочеш сказати, що все зосталося на своїх місцях? Усе ще не вірив Мумітроль. Нюхмумрик тицьнув в люлькою у бік горизонту. Бачиш? Море! У далині на самому небокраї щось блиснуло, і те щось ворушилося немов живе. Бачиш? Допитувався нюхмумрик, море повертається! Вони сиділи мовчки, а небо тим часом набирало яскравішої барви. Зійшло в ранішнє сонечко, свіже, немов умите, як завжди. Раптом прикотилася хвиля, і море увійшло в свої береги. Що вище піднімалося сонце, то синішим ставало море. Хвилі заповнили всі глибини і западини, заспокоїлися, вляглися і стали аквамариновими. Вся стрибуча, повзуча і плавуча живність, яка зуміла вціліти у напіввисохлому намулі, весело хлюпалася у прозорій воді. Водорості випросталися на дні і потягнулися до сонця. Над морем пролетіла ластівка, повідомляючи, що знову настав новий ранок. Море повернулося, зрадів татому Момітроля. Усі попрокидалися і схвильовано визирали з печери. Лише Гемуля з усього товариства не здивувало, що земля все ще існує. Він зійшов униз до пляжу з альбомом під пахвою, щоб остаточно впорядкувати свої марки. А задля більшої певності, що їх не розвіє віт, притиснув сторінки метеорита. Решта посідали рядочком на скелі, задерши носики до сонця. «Як називається твоє кошеня?» – запитала хробся Це таємниця», – відповів чмих Кошеня скрутилося калачиком у нього на колінах, мружилося на сонце і моркотіло «Що ж», – мовила мама, – «я пропоную з'їсти торт удома на ганку Збирайтеся, ми повертаємося Як гадаєте, ліс, сад будиночок стоять на місці?» «Я впевнений у цьому», – сказав мумітроль Ходімо і самі подивимося